«А як вас звуть?» – спробував я позагравати. «Ось анкета. Заповніть, будь ласка». Проігнорувавши моє запитання, вона подала мені довгого вузького аркуша. Я зітхнув і взявся до вивчення анкети. Окрім запитань про мій сімейний стан і наявність близьких та далеких родичів, а Я знайшов іще безліч таких, котрі, як на мій погляд, до лікування не мали жодного стосунку. Запитання це були гарно приховані серед інших, абсолютно нейтральних, але досвідчений погляд миттєво їх виділяв. Хоча, можливо, всі запитання у цій дивній анкеті мали якесь таємне значення. Лише я не міг зрозуміти, яке саме.